що психологу, а він хворий на голову. А що тобі порадую? Якісь препарати, ні, пить, курити, матюкатися, ніколи не відмовляться бить курити Чи дешева сканда, One way, check it to the gay side Хочей брайт сайт, Кольоровий край Чипочупси, чи вапчичі, куку, русский кабачки, волос сорні, огірочки, корні, шо wow. не потишки Вахто, ми не зна, го не зна. Будь-гейм, це не генста, це не генста. Тепер го не кандистоп, а хом не кан'стап, мріє про мої в устах. Хоумі, хто б знав, одне слово, ми підвізем. Дякую за Так я інструмент, там поміж двох моїх задача, Веліковую пацієнта, любий мій ворожий, не бач Такі хлопний інструмент, там поміж двох моїх задача, виліковую пацієнта, три сотні років під тиском, перша достойна писку моди, yeah. Лезо натерте з блиском дихає проявами свободи, yeah. бачила моє обличчя, мій оскал навіть не втратила вроди, yeah. стала на захисті свого народу, попри закони страху і природи, я оберу саме цю націю, This has a reason. We will burn all of them in the dark. We don't let the nocification. We will burn this nation in the heart without Ага, це була перевірка я за русь. Підпитаю, питаю, як в тебе справи Windows NT Number 1. це мій подарунок тобі, мене Любим його, вже не плач, так і холодний інструмент Та поміж двох моїх задач, а пацієнта любими його, не плач, так і холодний інструмент Ну, добре, файно! Зараз до цього швиденько потрібно. Пум, пум, берунд. Пуп-пупим. Спочатку ми почитаємо стоїцизм. Так, що в нас на сьогодні? Стоїцизм на сьогодні. Бля, можливо, з чого не дотягнувся. Життя без обмежень, 11 березня. Це все ще частина перших вчення про сприйняття, усвідомлення. Людина, яка не має обмежень, яка керує всім так, як бажає, вільна. А та, на яку... А та яку можна обмежити, змусити, тягнути у щось проти її волі. Та людина є рабом» – епіктед, бесіди 4.2.128b-12ga, або 129a. Згадайте, зараз наймогутніших, найбагатших, найзнамітніших людей світу. Відкиньте всі зовнішні принади їхнього успіху. Забудьте про те, що вони здатні купити. Натомість подумайте, що їм довелося віддати за свій успіх, якою ціною він дістався, Переважно ціною свободи. Вони мусять ходити в костюмі, бо в них така робота. Повинні відвідувати деякі зустрічі і цілуватися з ненависними людьми, бо від того залежить їхній успіх. Мусять, і від цього нікуди не дінешся. Розуміти. Їм не варто говорити в голос того, що насправді думають. Але найприкріше, що, найприкріше, що їм часто доводиться ставати гіршими, ніж вони були. Робити негарні речі, Звісно, це приносить дуже щедрі плоди. Але чи справді, добре, такі люди усвідомлюють ціну своїх здобутків? Сенека казав, рабство ховається під шовками і золотом. Часто успішні люди стають заручниками власних здобутків. Чи хочете ви такого для себе? Чи над цим так тяжко працюєте? Будемо сподіватися, що ні. Вітаю ще одного глядача, хто зайшов. Такий у нас на сьогодні стоїцизм. А тому переходимо швиденько, бо часу у нас небагато. Плин 50. Це теж дуже гучно. Ми закінчили на розділу 16. Розділ 16 та я ж не сліпий. Бачу, що проти мене шахрують. Але в цьому містечку більше нема де грати. Канада Білл Джонс. Це його так звали. Канада Білл Джоунс. Дерева більше не було. Поранковому сірого неба над ним більше не було. Усього світу більше не було. Небо стало опівнічно-чорним. На ньому холодно виблискувала єдина зірка. І більше нічого. Тінь ступив крок вперед і мало не впав. Погляд під ноги, він стояв на вершечку скелі. Донизу вели сходи такі величезні, що їх певно у сиву давнину видовбали гіганти, яким треба було тут спуститися. Він рухався вниз, зістрибуючи з краю кожної сходинки. Усе боліло, але це був біль тіла, справгого до рухів, а не передсмертна агонія тіла, підвішеного на дереві. Тінь не здивувався, коли усвідомив, що вбраний у джинси та білу майку. Босий. Раптом згадав, саме цей одяг був на ньому тієї ночі в квартирі Чонобога. Коли до нього прийшла опівнічна зоря та показала Сузір'я, що назвала одіновим возом. А ще вона взяла з неба місяць і вручила йому. Тепер Тінь розумів, хто на нього чекає. Він спустився сходами і там буде опівнічна зоря. Вона справді стояла там, унизу сходів. У небі не було місяця. Але вона однаково купалася у його сяєві, а в білому волосі грали сріблясті відблиски. На ній була та сама бавовняна з мережевим нічна сорочка, що й тієї ночі в Чикаго. Добре. Гарно тобі пописати. І послухати. Зоря всміхнулася, побачивши його, і тут же опустила погляд, ніби чимось бентежившись. «Вітаю, Серіус Гай». «Привіт!» – сказала вона. «Привіт?» – відповів тінь. «Як справи?» «Не знаю. Певно, я вишу на дереві, і мені сниться ще один химерний сон. Відтоді, як я вийшов з в'язниці, мені постійно сняться химерні сни. Її осяйне місяцем обличчя, хоч на фіолетово-чорному небі, не було жодного світла. Навіть єдина зірка сховала, сховалася за скелею, біля підніжжя, якої вони стояли». Набуло одночасно чистого і вразливого вигляду. На будь-яке запитання ти можеш отримати відповідь, якщо ти цього хочеш. Але щойно ти почуєш відповідь, вже не зможеш її забути. Ти повинен це розуміти. Я розумію. Дорога за її спиною розговелужувалася. Тінь знав, що тепер має обрати шлях. Але спершу він мав зробити ще дещо. Перевірив кишеню джинсів і з полегшенням відчув знай знайомого вагу в руці. Він дістав монету, тримаючи між казівним і великим пальцем. Це був срібний долар 1922 року, карбування, з профілем свободу. «Це твоє», – сказав. Тоді він згадав, де насправді був його одяг. Ті жінки склали всі його речі в поводняний мішок, з якого дістали мотузки. А тоді зав'язав мішок і поклали його між коріння дерева. А тоді... Найбільша жінка притисла мішок важким каменем, аби вітер не вістав його. Тож Тінь знав, що в реальному світі цей долар чекав на нього в кишені штанів, які склали до мішка. Що його заховали під каменем. Але все-таки він відчував долоною важкість цієї монети тут. На вході до підземного царства. Тонкими пальцями вона забрала долар зі свободою з тінивою долоні. «Дякую, вона двічі купила тобі свободу». І тепер вона освітить тобі шлях у пітьмі. Вона затисла монету в кулаці, а тоді підняла руки і повисила її в повітрі, так високо, як тільки могла сягнути. Тоді відпустила і тут Тінь зрозумів, що це ще один сон. Монета бо не впала, а продовжувала підійматися догори, поки не зупинилась десь на півметра вище тіньої голови. Та це вже не був срібний долар, пані Свобода зникла разом із своєю шпичастою короною. Шп... Шп... Шп... Шп... Шп... Тепер на монеті промальовувався невиразний лик місяця. Що його бачиш літньої ночі? Бачиш, поки не придивляєшся, бо до скіпливого мови погляду відкриваються моря і кратери, і мозок більше не впізнає образів людського обличчя у тих темних плямах, що розкидані місячною поверхнею без будь-якого умислу чи системи. Тінь ніяк не міг вирішити. Бачить він місяць розміром із долару монету – на висоті півметра над своєю головою чи бачить він місяць розміром із тихий океан віддалений на тисячі кілометрів чи була хоч якась відмінність певно все це залежить лише від перспективи певно все це залежить від точки зору він подивився на роздоріжжя що лежало перед ним який шлях мені обрати який із них безпечніший обирай якийсь один і на другий уже не станеш відповіла зоря але безпечних шляхів немає «Що ти обереш? Гірку правду чи солодку брехню?» Тінь завагався. «Правду. Я нато далеко зайшов, щоб знайти тут іще одну брехню». «Тоді доведеться заплатити», – сумно сказала вона. «Заплачу. Яка ціна?» «Твоє ім'я. Справжнє ім'я. Маєш віддати його мені. Але як?» «Ось так». Могла вона і поклала свою тендітну долоню йому на маківку. Він відчув, як пальці зорі гладять шкіру, а потім опиняються під нею, залазить усередину черепа, глибоко у мозок, залоскотало не тільки в голові, а й нижче по хребету. Тоді зоря витягла руку, на пучці її казівного пальця, палахкотів вогник, ніби свічечка, тільки полум'я було фосфорно білим. Це моє ім'я? Зоря стисла кулак і вогник згас. Це було твоє ім'я. Тоді витягла руку і вказала на дорогу праворуч. Тобі туди цього разу. Безименним під місячним сяйвом на роздріжжі тінь повернув праворуч. Він обернувся і хотів подякувати зорі, але побачив лише пітьму там, де та раніше була жінка. Можливо, він був глибоко під землею, але шлях досі освітлював крихітний місяць що висів у темряві над ним. Він завернув за ріг. Якщо патемічне життя було таким, подумав він, то воно з біса схоже на дім на скелі, наполовину діорама, наполовину страшне видіння. Він бачив себе вдягнену у синю тюремну уніформу в кабінет начальника, який повідомляє, що Лора загинула в автокатастрофі. Він бачив вираз свого обличчя. Це був вираз людини, яка зрозуміла, що весь світ її покинув. Зараз було боляче бачити себе. Ті нічим не приховані емоції, і той страх. Він поспішив уперед, крізь сірий кабінет начальника тюрми, і опинився перед майстернею з ремонту відеомагнітофонів на околиці Іглпойнта три роки тому, так само цей день. Він знав, що в майстерні він дере Ларі Паверса і біджі Веста, як Сидорових кіс, збиваючи собі кісточки пальців. Скоро він вийде звідси, і в нього в руках буде коричневий пакет супермаркета, вщердь напханий 20-доларовими банкнотами. Вони так і не змогли довести, що він узяв ті гроші. Це була його частка. І ще невеликий бонус згори, бо не слід намагатися обвести їх із злого року пальця. Він був усього лиш водієм, але він чудово впорався із роботою. Він зробив усе так, як вона попросила. На суді ніхто не згадував погробування банку, Хоч певно багатьом дуже крутіло. вони нічим не могли довести, поки всі причетні мовчали. А причетні мовчали. Прокурор довелося зосередитися на ті весних ушкодженнях, які Тін завдав громадянам Паверсу та Весту. Він показував фотографії цих двох після прибуття до місцевої лікарні. Тін майже не захищався. Так було простіше. Ні, Паверсні Вест ніяк не могли пригадати, через що ж у них зчинилася така жорстока суперечка. Хоча обидва точно пам'ятали, що тінь перший напав. Ніхто не говорив про гроші, ніхто навіть не згадав про лору, і це було все, про що тінь міг тільки мріяти. Цікаво, думав тінь, чи було б комфортніше йшли йти шляхом солодкої брехні. Він полишив це місце і пішов кам'яною доріжкою до нового, що було схожим на лікарняну палату. Це справді була палата в, муніпуц... в муніципальній лікарні Чикаго, і тінь відчув, як сльози за... застрягають у горлі. Він зупинився, не хотів дивитися, не хотів йти далі. У лікарняному ліжку його мати знову помирала, а вона померла, коли йому було 16. І так, ось він тут, кремезний і незграбний 16-річний хлопець, із розсипами вугорів на шкірі кавового кольору сидить, коли є ліжка, і не здатен на неї подивитися. Тому читає товсту книгу «В м'якій палітурці». Блять. Тепер Тіні стало цікаво. Що ж це була за книжка? Він обійшов лікарня на ліжко. Аби придивитися, він став між ліжком і кріслом, переводячи погляд з одного на інше. Хлопець скрутився на кріслі, занурившись у, весел... у веселку земного тяжіння. В марній спробі втекти від маминої смерті в Лондон часів Другої світової. Але літературна, але літературна фантасмогорія не давала ні полегшення, ні, виправдання такі поведінці. Можна мені одну секундочку? Мені треба дружині написати, щоб вона мені спробувала забрати мої ліки. Бля, не можна було в мене, блядь, в цьому замовити? Ні, треба було, блядь, дець в'єбіньову замовити. Страхова, блядь, єбана. Кожен мір, І кожен рік мені цифрику міняє. З кінці, блядь, типа там крапка 23, крапка 24. Мати лежала із заплющеними очима. Морфін подарував їй сон і спокій. У неї була сер... серповидна клітинна анемія. І вона звикла до нападів болю. Звикла, що треба просто перетерпіти. Надто пізно лікарі виявили лімфому. Зараз її шкіра жовтовато-сіра. Їй було не набагато, більше тридцяти. Але видається вона значно старішою. Тінь хотів розбухати Трусанути цього незгабного хлопця, яким колись був, примусити його взяти її за руку, зробити хоч щось, перш ніж вона піде назавжди. А він знав, що вона піде. Але він не міг торкнутися себе в минулому, тож він у минулому сидить і читає. А його мати так і померла, поки він сидить у кріслі поряд, заглибившись у товсту книгу з м'якою політурною. Після цього він уже не мав звички читати, не міг довіритися літературі. «На що ті книжки, якщо з них жодної користі в таких випадках?» Тінь залишив палату і став спускатися з вивистим коридором, усе глибше і глибше під землю. Потім він знову побачив матір і не одразу повірив своїм очам. Такий молодий вона мала вигляд. Їй ще немає 25, і її ще не звільнили за станом здоров'я, і вона на черговій квартирі у Північній Європі, яку виненіло посольство». Тінь розвернувся навколо, аби зрозуміти, що відбувається, і побачив себе, що зовсім малого, велике світло-сірі очі та пряме чорне волосся. Дитина свариться з мамою. Тінь знав, про що вони сваряться, навіть не чуючи слова. Зрештою, вони завжди сварилися через одне і те саме. «Розкажи мені про батька! Він помер!» Досить уже запитувати про нього. «Ким він був?» «Забудь про нього! Помер, та й годі!» «Покажи хоч фото! Нема у мене фото!» Відповість вона тихим роздратованим голосом, і тінь знав, що коли малий розпитує медалі, вона розвититься ще більше, кричатиме, чи навіть битиме. А ще він знав, що дитина все одно розпитуватиме. Тож просто відвернувся від сценки і пішов далі коридором. Шлях зміївся, йшов шов за крутами та завитками, виван... за і тінь уявляв нори гігантських плазунів, кішківників та глибочезне коріння велетенського дерева. Коридор розширився, Ліворуч було підземне озеро. Десь попереду було чутно, як у водойму падають краплі. Кап, кап, але поверхня залишалася дзеркально рівною. Він став на коліна над водою, нахилився, зачерпнув воду долоною і став пити. Тоді пішов далі, аж поки його не освітлили, не освітили мерехтливі вогні дзеркальної дискокулі. Він став ніби в самому центрі Всесвіту. Яскраві цятки, що круждали довкола нього, були, мов, зрекліт планети. Він не чув нічого. Ні гучної музики, ні людей на танцмайданчику, що намагалися її перекричати. Тінь дивився лише на одну жінку. Ніколи він не бачив свою маму такою юною. Зараз вона сама була ще майже дитиною. І вона танцює. Тінь геть не здавався, коли впізнав чоловіка поряд із нею. Він дуже змало змінився за 33 роки. Вона напилася. Тін зрозумів це з першого погляду. Випила вона небагато, але звички до алкоголю в неї немає. Десь за тиждень сали на корабель до Норвегії. Вони пили маргариту. Сліди солі можна помітити в неї на губах і на тильному боці долоні. Середа не носить звичного костюма з краваткою, але над нагрудною кишенєю сорочки раз по раз виблизкує та манить у світлі дископрожекторів срібна шпилька у формі дерева. Він непогано танцює. З них виходить прекрасна пара, незважаючи на різницю в віці. Він рухається плавно, мов вовк що в'ється довкола здобичі. Повільний танець. Він притягає її, власницьким рухом кладе лабету її на сідницю і притискає до себе ще ближче. Іншорукою він задурає її підборіддя, і вони цілуються прямо тут, на танцмайданчику. майданчику. І лихори з накольорових вогнів дискокуль мерехти довкружних... довкружних у центрі Всесвіту. Незабаром вони збираються йти. Вона хитається і спирається на його руку. Він виводить її з дискотеки. Тінь розпачливо заховав обличчя в долонях, і не ставити слідом за ними, спостерігати за власним зачаттям він не хотів, чи не міг. Всі зрозуміли, що середа виявляється батьком Тіні. Отак і виходить темки мутки. Згасли дискотечні вогні, Єдиним джерелом світу залишився крихітний місяць. високо над головою. Він йшов далі. На черговому повороті він зупинився перевести подих, чиїсь пальці ніжно промандрували уздовж його хребта, знизу до гори, а потім скуєв дивився на потивиці. «Вітаю, милий!» прошепотів грудний жіночий голос йому на вухо. «Вітаю!» сказав він і розвернувся до жінки. Вона мала каштанове волосся і шоколадну шкіру, а очі сяяли глибоким золотаво-буштиновим кольором доброго меду. З єдиці, дві вертикальні щелини. «Я тебе знаю?» – здивався Тінь. «Ти мене пізнав», – сказала вона та легенько сміхнулася. «Ми спали в одному ліжку. Я...» «А ще мій народ не спускав з тебе очей, бо я їм так наказала». Жінка кивнувана до гору перед ним, і Тінь зрозумів, що розгаужується на троє. «Гаразд, один шлях дарує мудрість, один шлях зробить тебе цілим, а один шлях тебе уб'є». «Я вже, здається, вмер». Там, на дереві. Вітаю мікробепіс. Зайдиш телеграм, подивишся. Зможеш забрати ну, там біля квадрату пігулки? Сподіваюся, їх тебе відпустять, і мені не потрібно буде їхати. Давай, задай питання, поки я відволікся. Що шукаєш? Прийняв. Дякую. Якщо потрібно, я тобі скину там фотку ДІІ чи паспорт, якщо потрібно. Бо це теж, звісно. Я шукаю собі акумулятори АА на мишку. І типу в мене на мишці пише, що треба 1,5 вольт. А акуміум за 1,5 вольт дуже мало. Або більшість, Або більшість за 1,2. Я не розумію, вони підійдуть. Давай щоденько спробуємо. Акуми АА це маленькі. Маленькі то АА. ААА. Поняв. Категорії, розетка. Наприклад, фірбаті ми візьмемо. Аккумуляторы и батарейки. Розетка. А-а... батарейки. Нам потребны акумулятори. Я вот такие брал э -эсперанзо. Вот такие я брал себе. Так, это очень дорогие. Але тобі для них ще потрібно буде цей. Тобі підходить? Ну, я брав не в мишку. Вони це 2 МА мі вони дають. Хочу взяти вербатім. Ну оці гарні. У нас вони є, у нас їх теж 4 штучки. Чи скільки. Типу, я рекомендую тобі взяти теж 4, типу. Ну, це щось інше, якийсь, блядь, не круглі круглохуйовні якісь. Ну так тут просто напишено А напруга і тут 1 2, номінальна Окей дай подивимось може є 1,5 прямо 1,5 Бачу 1,5 їх нема, вони Не всі йдуть 1,2 Єли вони дорогі, та повинні ми наче підійти, Ну, блін. Це було б тупо, якщо вони не підходили. Давай візьмемо не акумулятор, візьмемо 1,5 і просто батарейки. Е, зробимо як, так? body. Написано працюють. Написано, що працюють. Я б рекомендав обізити на 2, ну от реально 4. Е от, написано. Тому, якщо використовуєте 1,2 вольта батарейки, типу, е це повинно бути гарною опцією для вашої мешки. Вони можуть не так довго витримувати, як батарейки 1,5, типу звичайні. Так? Або Single Charge, ну, типу, одноразові. Але ти, буде, ти зможеш е, їх е, тримати, типа хіра Просто тут, наприклад, два, два так? мегабута так би мовити. Але ж ти можеш взяти, наприклад, і ємності більше, правильно? Там, типа 3000, наприклад, уїбать собі. Ось о 2500, наприклад, ті ж самі дюресели. Або ось ці, це що таке, вербаті ми твої. Тут 2500 теж. Тому я думаю, взагалі буду заїбіться або ось о 2.600 навіть є я виправлю саме чотири акумулятора варта ще гарні але варто варта ще чимось з гривень коштує Єбать. де за місяць операцію будуть кінціку робити Найс тому підходять Ні-ні, це я не беру світу. Це у тієнт, що ну, з роботи, короте, тієнт, написавшого в нього в нього вені, вені, короте, срак, йому по поводу опірацію робити. Я вже, здається, вмер. Там, на дереві. Вона відкопилила губку. Можеш вмерти, можеш, можна вмерти, а можна вмерти. Усе відносно. Вона знову посміхнулася. «Знаєш, є в цьому щось кумедне. Можу пожартувати. Про мертвих родичів хочеш? Не треба. А, ні, ні, ні. То, то не є. То мені з роботи пишуть чуваки. Не треба, годі. Отже, на який шлях ти хочеш стати? Я не знаю», – зізнався тінь. Вона схилила голову на бік, Зовсім як киця. Раптом тінь зрозумів, що без сумнівів, може сказати, хто вона така, і звідки він її знає, і відчувши червоні. Якщо ти мені довіряєш, сказала Баст, я скажу тобі, що обрати. Я тобі довіряю, без вагань відповів тінь. Не хочеш запитати, чого це коштуватиме? Я вже заплатив свої іміни. Імена дають, імена забирають. Отримав за нього щось вартісне? Ага, напевно. Це мене збентежило. Мені відкрили очі на одну дуже особисту річ. Усі прозріння стосуються особистих речей, тому їм не можна довіряти. Не розумію? Це правда? Не розумієш? Я візьму твоє серце. Пізніше воно нам знадобиться. Вона глибоко просунула руку йому груди, і хрострим кігтями видобула щось схоже на великий пульсуючий рубін. Це був згусток чистого світла, що сяю найвишуканішим кольором, який тільки можна знайти серед рубінів голубиної крові. Він ритмічно розширювався та скорочувався. Богиня стисла пальці в кулак, і серце зникло. «Обирай середній шлях», сказала вона. Тінь завагався, але все ж запитав, «Ти дійсно тут?» Вона схилила голову на бік, його серйозним поглядом і не сказала нічого. «Що ти?» запитав він. «Що ви всі таке?» Баст позіхнула, і на тінь побачив досконало рожевий язичок. «Думай про нас як про символи. Людство нас снить. Аби хоч якось пояснити тіні, що, аби, хоч, аби хоч якось пояснити тіні, що танцюють на стіні печери, а тепер поспішай, твоє тіло вже захололо, а ті телепні з'їжджаються до гори. Часу майже не залишилося». Тінь кивнув і рушив далі. І ти стало слизько каміння обмерзло кригою. Тінь спотикався, падав і з'їжджав униз по цій доріжці. Ой, писати. Анука, зараз йдуть. я тут зроблю одну темку. Silent mode on. Тінь спотикався, падав і з'їжджав униз по цій доріжці. Прорубаний у скелі до місця де вони, де вона розстроювалася. подрапав, пальці обгости камінець, що ж стирчав на висоті його грудей. Він рухався повільно і обережно. Місяць над ним сяяв, крізь хмару крижаного пилу, що висів у повітрі. Кришталики льоду розсіяли світло і навколо світила, утворівся нім, така собі місячна веселка, надзвичайне видовище, але воно утруднювало рух. Він волів би чіткіше бачити, куди ступає. Нарешті він дістався різдоріжжя. Він подивився на лівий коридор і згадав ту місцину, величезна зала, навіть Анфілада зал. Ніби похмурий музей, що його тінь упізнав. Він там, може, був, хоч і не зміг одразу пригадати, коли саме. Він чув довгу луну найтихіших звуків. Він чув, як у тих залах осідає пил. Це місце йому снилося тієї ночі, коли Лора вперше до нього прийшла, у мотелі дуже давно. Воно увінчувало пам'ять тих богів, про яких забули, і тих, саме існування, яких загубилося в сивій давнині. Він ступив крок назад, тепер він зазирнув у правий коридор. У плексигласові стіни, як у парку розваг, були вмонтовані кольорові лампочки. Світлодіодні вогні вмикалися і вимикалися за чітким сценарієм. Але без особливої причини, як блимають свій приводи на панелі, Космічного корабля. У якому-небудь серіалі. Звідти він теж дещо чув. низьке протяжне годіння. Дякую. Ясно. Ясно. Вкрали контент. Чи то я вкрав контент з книжками? Він зупинився і розвернувся. Схоже не варто. Потикатися ні туди, ні сюди. Досить. Йому набридло обирати шляхи. Він піде центральним коридором, який йому обрава ця кішка в людській подобі. Туди треба йти, і він пішов. Місяць. Над ним почав згасати. кай його порежавішав. Ніби почалося затемлення. Над центральним шляхом стояла вечерзна арка. Він більше не окладатиме жодних угод. Не буде більше торгуватися. Треба просто увійти. Тож тінь пройшов під аркою і ступив у пітьму. Бля, це якісь оферні. Повітря було теплим і пахло вологою курявою, як місто після першого літнього дощу. Він не боявся ніякого страху. Страх помер там, на дереві, коли помертінь. Не було більше страху, ненависті, болю, нічого не залишалося, крім сутності. Щось голосно плюснуло віддалік, луна покотилась обширом. Він примружився, але нічого не було видно, надто темно. А тоді там, звідки чувся плюскіт. Зайнялося примарне сяйво, і світ набув форми. Тінь стояв у печері, а перед ним розкинулося дзеркальне плесо. Сплески наближалися сяйво яскравіше. Дя Дякую тобі за сексі стрими. Де ти їх побачив? Такого немає. Тут контент е еротичних книжок. Сплески наближалися сяйво яскравіше. Тінь чекав на березі. Незабаром Показався низький, плаский човен із задертим носом. На носі колихався і мерехтів білий вогник ліхтаря. Ще один вогник відзрукавлювався кількома метрами нижче. Хтось, високий, стояв на човні і правив за допомогою довгої жердини. Плюскіт, що його тінь почув раніше, здіймався від того, що жердину діставали і знову занурювали, аби штовхати човен водами підземного озера. Гей, привіт. гукнув тінь. Раптом тінь оточила відлуння його власних слів. Він міг уявити, що цілий хор зібрався його привітати, і кожен з цього хору мав свій голос. Той, що на човні, не відповів човном правив хтось дуже високий і худий. Він, якщо це був він, був одягнений у просту білу мантію, а над мантією виднілося щось геть нелюдське. Тінь був певний, Тінь був певен, що це якась химерна маска. Маленька пташина, голова на гнучкій шиї, з високим поставленим довгим дзьобом. Тінь замислився, чи не бачить він цього примарного людина-птаха раніше. Напружив пам'ять, а тоді з розчаруванням усвідомив, що згадує механічну діораму в домі на скелі, куди треба було кинути монетку. І отой блідий, моторошно-пташинний кошмар, що корзнув над гробками, прийшовши по душі пуяка волоцюги. Печерою котилася хоба-хай. Печерою котилася вона від води, що скапувала з жердини і з високозадертого носа. А сам човен, зроблений із перев'язаних, стягнутих оберемків очерету, залишав по собі рябий слід на воді. І от він наблизився до берега. Човняр сперся на жердину і почав повільно повертати пташину голову, аж поки дзьоб не став показувати прямо на тінь. «Вітаю!» – мовила фігура, не рухаючи дзьобом. Чоловічий голос був, як і все в тіньовому посмерті, знайомим. «Піднімайтеся на борт. На превеликий жаль, ноги вам доведеться замочити, але із цим нічого не вдієш. Ближче я не підпливу. Чого не старі, я не хочу розпанахати дно, об який небудь гострий камінь при березі». Кінь зняв черевики – Дотепер він не здогадувався, що був узутий, і зайшов у озеро. Вода сягала середини його гомівки, і виявилося, коли пройшов перший шок від занурення напрочу теплою. Він добрів до човна. Тоді чоловік простягнув йому руку і допоміг залізти. Очеретяний човен захитався. Через низенькі борти стала захлюпуватись вода, але за якийсь час він відновив рівновагу. Човняр став правіти геть від берега. тінь стояв поряд. І розглядав його. Із з вих штанів стікала вода. «А я визнаю», – зрештою мовив він до істоти на носі. «А вже ж!» – відповів човняр. Олійна лампа, що освітлювала її шлях. Ану, зачекайте секунду, мені жінка дзвонить. Ам ж, відповів човняр. Олійна лампа, що освітлювала їм шлях, запале хотіла яскравіше, аж тінь закашлявся від Чаду. Ви ж на мене працювали. Шкода, що Лайлу, Гуй, чайлюд, довелося ховати без вас. Голос був суворий і чіткий, ніби, карбував слова. Чад застив очі. Тінь витер, сльози за руками, і побачив у димній хмарі високого чоловіка августів, кулярах і золотою правою. А тоді дим розвіявся і чувар з нього був напівлюдиною із головорічкого птаха. Пане Ібісе! Радий вас бачити, Тіне, відповів істотом голоса пана Ібіса. Ви коли-небудь чули слово психопомп? Тінь, здавалося, що він це слово знав, але то було колись дуже давно тому він заперечно похитав головою. Угу. Але то було колись дуже давно, тому він заперечно похитав головою. Люди обожнюють вигадувати 14 терміни на визначення простих речей. Це слово означає супровід. Усім нам притаманні певні функції, і кожна з них визначає окремий спосіб існування. За моїм власним сві світовідчуттям, я непримітний кабінетний науковець, що записує перекази і вимріює минувш минувшину якої могло і не існувати насправді. І до певної міри я ним і є, але понад те я маю іншу сферу відповідальності, і в одній з них я психопомп. Як іде хто з тих, з ким ви зазналися останнім часом. Я супроводжую живих у царстві мертвих. А я думав, що я вже у царстві мертвих? Ще ні. Тут не царство мертвих, у мертвих персе. Це просто передпокій. Човен ковзав по дзеркальному плесу підземного озера. Ташина голова човни дивилася вперед, і тоді пан Ібіс промовив, не рухаючи з Ви всі люди думаєте про живих і мертвих, ніби це дві взаємовиключні категорії, наче ріка не може бути водночас дорогою, дорогою або пісня кольором. Але ж це так і є, здивувався тінь, хіба ні? Луна прокотилася печерою та прошепотіла тіні його власні слова. Вам краще було б затямити, розготовано зауважив пан Ібіс, що життя і смерть. Це дві сторони однієї монети, як орел і решка на вашому четвертаку. А якби в мене був четвертак із двома орлами? У вас немає. Такі тільки в цілковит... цілковитих телепнів і обогів. Раптова бентега оповила тінь там, на човні над темною водою. Його уява вимальовувала дитяче обличчя, як осудливо... які осудливо позирали на нього з-під дзеркальної поверхні озера. Розпухлі від води, і з порожніми тьмяними очима. У підземній печері панував мертвий штиль, і жоден порох вітерця не міг подрубувати гладеньке чорне плесо. «От я помер», – сказав Тінь. Він став потроху звикати до цієї думки. «Або скоро помру». «Ми на шляху до зали мертвих. Я домовився, аби, прий... аби прийти по вас довірив саме мені». «Чому?» «По-перше, я психопомп. По-друге, ви мені подобали... подобаєтесь. Ви старанно працювали на мене. Чого мені не прийти? Бо тінь збирався з думками. Бо я ніколи у вас не вірив. Бо я не знайомий так багато з єгипетською міфологією. Бо це так несподівано. Що сталося і зі святим Петром і райськими вратами? Пан Ібіс повільно похитав головою з довгим дзьобом. А хіба й має значення? Віриш ти в нас чи ні? Важливо те, що ми у тебе вірили. Човен торкнувся землі. Пан Ібіс Зійшов з нього прямо у воду і наказав тіні зробити те саме, взяв мотузку з дна, човна і передав тіні ліхтар, що мав форму півмісяця. Вони вийшли на берег. Пан Ібис прив'язав човен до металевого кільця, що страчало просто з кам'яної підлоги. Потім він забрав ліхтар у тіні і повів його за собою. Він тримав ліхтар високо, і йшов швидко, а світло ліхтаря відкидало довгі тіні на кам'яну підлогу. Та високі стіни коридора, прорубаного в скелі. Ви налякані? запитав пан Ібіс. Та ні, не дуже. Тоді я порадив би вам дорогою пробудити в собі емоції благоговіння і душевного трепету. Вони будуть дуже доречними, зважаючи на обставини. Тінь не боявся, йому було цікаво, він був трохи збентежений, але це й усе. Його не лякала зачаєна темрява, яку розганяв. Тільки ліхтар пана Ібіса. Його налякала власна смерть. Його навіть налякала вивочезним розміром із елеватор собакоголова істота, що витріщалася на них. Тоді ця істота утробно заволала, і від цього звуку тінева шия взялася сиротами. «Тіне, настав час суду!» Тінь підняв голову і позвонив на сторіння. «Пане шакале?» Анубіс опустив руки з величезними темними долонями, взяв тінь і піднес ближче до голови. Шакаляча голова оглядала його уважним поглядом, блискучих очей. Незвишно, як пан Шакал оглядав ту мертву дівчину на, прозерсь... на прозекторському столі. Тінь відчував, як усі його недоліки, помилки, моменти слабкості виходять назовні. Відчував, як їх зважують і вимірюють, відчував, як його, подібно до тієї дівчини, препарують як відрізають від його органів шматочки і куштують. Ми часто воліли б забути речі, через які нам ніяково, Ми виправдовуємося за них, ховаємо їх за солодкою брехнею, або й справді забуваємо. І от усе, за що Тіні було соромно, в житті усе, що він хотів би не чинити чи вчинити інакше, усе, ще, усе це накотило на нього і затягло у борхливий вихор провини, жалю та ганьби від якого ніяк не можна було сховатися. Він був нагий, оголений, відкритий, як труп на розстані. Темний бог Анубіс був його прозектором, прокурором і переслідувачем. «Прошу», – помирив тінь, – «будь ласка, досить». Та огляд не припинявся. Кожна брехня, що її він коли-небудь казав, кожна річ, що її вкрав чи присвоїв, кожна кривда, що її завдав іншій людині, кожне дрібне злодійство та крихітне вбивство – що їх так буденно чинив і зняв день, усе це і безліч іншого витягав на холодне світло і оцінював шакалоголовий останній суддя. Тінь болісно і безнадійно заридав. Зігнувшись на долоні темного бога, він знову був крихітним дитям. А відчуття немічного та безвиході були гіршими, ніж будь-коли за життя. А тоді все закінчилося, без попередження. Тіні далі схлипував, сльози і шмарки текли по обличчю. Він почувався так само безпорадним, але величезні долоні акуратно майже ніжно опустили його і залишили на кам'яній підлозі. Та його серце?» – заволав Анубіс. «У мене...» Промуркотів жіночий голос. Тінь підвів погляд. Баст стояла поряд із яка вже не була паном Ібісом, і тримала тініве серце у правій руці. Воно осяявало її обличчя рубінним відблиском. «Дай його мені», – сказав тот. Ібіс – оголовий бог. А тоді взяв тінніве серце до рук, які не були людськими, і повагом рушив уперед. Анубіс поставив перед ним золоті Терези. Отже, тепер ми дізнаємося, на що я заслужив, «Рай? Пекло? чистилище. зашепотів тінь Добаст. «Якщо пір'їнка врівноважить твоє серце, – відповіла воно, – то ти сам обереш кінець, а якщо ні?» Вона знезала плечима і скривилася, ніби не хотіла говорити про неприємне, але зрештою сказала. «Якщо ні, то ми згодуємо твоє серце на та душу Аметту – поглиначу душ. Сподіваюся, що кінець усьому цьому можна буде покласти щасливий». «Ніщо не закінчується щасливо», – відказала богиня. «Ніщо взагалі не закінчується». Так, це ж книжка така вона є. Еліт у біт-хор, еліт у біт-хуй-прамишо. Це ж як такі є Dark Ambient. Це для того, щоб у вас е сироти бігали по шкірі, і ви постійно були в напрузі. Акуратно, шанобливо, поклав Анубіс пір'інку на одну шальку терезів. Потім Анубіс поклав тініве серце на іншу. Бля, чого не хочуть? заєбенять так М -м нічого не закінчується щасливо відказала богиня Ніщо взагалі не закінчується акуратно, шанобливо поклав Анубіс пірінку на одну шальку терезів, потім Анубіс поклав тініве серце на іншу щось вигулькнуло з пітьми і принишко затінене терезами Тіні стало незатишно. Він зовсім не хотів придивлятися до істоти, що там ховалося. Перо було важким, але тініве серце також було важким. Кілька довгих тривожних миттєвостей шальки Терезів не знаходили рівноваги. Та зрештою Терези вирівнювалися і створіння незадоволено поповзло назад у пітьму. Оце й усе, тоскнув Баст. Ще один череп у купу. Шкода. А я так сподіваюся, що в тебе буде хоч якась користь у всій цій катавасії, ніби дивишся у повільнену зйомку автокатастрофи і нічого не можеш вдіяти, щоб їй запобігти. А тебе не будь на тій війні. А тебе не буде на тій війні. вона похитала головою. Я дуже не люблю, коли хтось інший вказує, де і з ким мені слід битися. Тиша запанувала тоді у залі мертвих, і видлунювала вона від води і від пітьми. Кінь сказав. «Отже, тепер я можу вибрати, що на мене чекає?» «Обирай», – мовив тот. «Або скажи, і ми оберемо замість тебе». «Та ні, все гаразд, я сам виберу, це моє рішення». «Обирай», – заволав Анобіс. «Я хочу відпочити, по-справжньому, від усього. Я хочу, щоб не було нічого, ні раю, ні пеку, ні чогісненьку. Просто нехай все закінчиться». «Ти певен?» – запитав тот. «Так». Пан Шака розчинив останні двері перед тінню, і за цими дверима нічого не було. Не було темряви, не було навіть забуття. Просто ніщо. Тінь прийняв свою долю без вагань і застережень. Він відчував тільки химерну, дику радість, коли переступав через поріг у ніщо. Кінець 16-го розділу. Ну так от. Перекон. Що там у вас? Як у вас день проходить? Бо я сходив по лікарям, завтра на УЗІ, добре, що хоч страхував платить. Все крім одного аналізу. Але треба ще в ці аналізи здавати. Після ті, після ті, і ті. Там, кров, блядь, вена, хуєнне, і так далі. Але саме прикольне, що мені б, ходу, неправильно поставили діагноз, чи шо, блядь, і я стільки, я два роки пів пігуки, які, скоріш за всього, мені не потрібно було так довго пити, блядь. Вони просто від запалення, блядь, а в мене, може, навіть і не запалення. Вони просто, вони могли мені допомагати через те, що, блядь, вони про запалення, нахуй. А що в мене саме було, то хуй знає. Чи що, може діагноз правильно поставив, точніше. Але наху я тіпі гуки було прописувати, хуй знає. Кров звинеться чи не страшно? З не Мені не страшно, мені просто привітики. Бородань, іхтіологіст. Е -е... З пальця мені теж не страшно, її не страшно. Бо просто єдина проблема, е -е... що це просто потрібно Пійти робити, це просто впадло, піздєць. Я так не люблю просто виходити. Спальце гірше вона якусь, ну, та не знаю, мені так похуй насправді. Вона що чисто я е, від недосипу, блять, не впав. не впав в цей е... не зомлів. та ні там ці пігулки вони типу ну коротше це кислота яка типу просто знижує запалення поняв Жура а Доно в твоєму годиннику знаходиться ні в мене в моєму годиннику знаходиться дружина Перех показати. Перевернути, покажу. Там фотографія дружини знаходиться. І в якому сенсі, як він смали, то якось сексуально чи що? Чи пафосно, як е, квітка? Ти на неї так часто дивишся? Ну, да, що. Ей, так бачу часто. Або погано видно, так? Да? Отак от Ну, Воно перевернуто, правда, тут. Ладно, покажу щас нар... більш нормально, блядь. О. Не знаю просто, що вейп придумаю давно. Там мені вейп не подобається. Там дохуя глицерину, блядь, і... Типу, ти його сосеш постійно. Я ще вмію колечка пускати, можете він напускати колець, блядь, в камеру. А чому ми так сидимо? Якщо ми спілкуємося, посидимо так. Оце мені взагалі відкурювали, типа, не дуже взагалі було, бо в мене е, це один із, е, ну, мені саме запах, може, не подобається, а от, ну, інколи, мені просто як тільки починається, як тільки починається слідати табак. Молодець. Гарна хто, дружина? Вона, до речі, є в чатіку в нашому. Чатік закріплений в пабліку. Хто хоче, може доєднатися, щоб поспілкуватися зі мною, там, меми покидати якісь приколи. Е, до речі, локі тут? Локі тут? Чи не тут? А що ти за відео скидав? То щоб ми подивилися чи що. То контент для для етеру? Чи ти так просто тобі судовся відеосик докинув? Давай зараз запустимо тоді. Подивимося, що там. Це одне... Блядь, 30 хвилин, ёбаный, блядь. Ладно, я додам колись, може колись подивимось. Ти забудеш якраз, поняв про це, і ми подивимося. Як ті оп... опціони працюють? Ну там. Ти такий єбать, я що дивився, так цікаво, піздець. Бо у мене просто видосів на цьому акаунті, які я хочу сам подивитися, я сам дивлюся їх по черзі. Кожен, кожен раз мене, бля, тут 70... 52 відео саблязив І два якихось аневейл, і, блядь, як їх видалити. Оце я не знаю. А, осі. Оці два відео вони видалені. Найс. Видали. От що це за хуня? Чому воно мене показує, що я його дивився, а я його не дивився? О, теперь нормально nissan nissan лёв пить сумки и хуи цунки это миссар и лакс послухаем Батя хрустю А ви хростите, як діди, блять? Зиму, то й спокій. Хрости вже заміг рухів, ну, нормально. А коща спина отак от візьме, блядь, як заболить, як стильне в попері. 10 починаю, бо там перші мітінги. То я в день, блядь, годинку-дві, я, блять, є бланів. Буває 3. Ну, залежності теж від е, навантаження. Просто у мене зараз така таска охуєна, там взагалі на 40 днів її оціню, тобто це 2 місяці, блядь. Ну, 2 місяці скільки? 40 робочих днів це. Тиждень це 10. Ні, 2 тижні це 10. 4 тижні 20. Ну, типу 8 тижнів валя. Ну так, да, 2 місяці. Але, типу, ми, я її вже майже зробив. Ну, типо, в кінці цього тижня я повинен її віддати, бо там, типо, переробив, а там в 20 але днів. Але я її за 30, ну. А, ну, якраз я її за 20 майже і зробив. Ну, то 25 буде. Там була платіжна потіж, ну, система, або підключати, блядь, якусь фінську, якусь скандинавську, бляд, яка там через попку трохи працює, бляд, і ніхо не було незрозуміло. А просто у нас... Сервердеви, блядь, це... Ізраїльтяни, і вони, блядь, хуйною страдають, як завжди. То в мене отакий є час. ввечері в мене вже немає настрою. Та й плюс там... Не буде... Бобтино буде там піти з дружиною повечеряти. І щоб теж це не включати, там на годинку, а потім йти. Отак, і ввечері бі... більш чил. А так, вдень все одно, якби я не буду працювати, блядь, з 10 до 6. Прям повністю, блядь, бо це... Мінус-мінус... Мозок буде, блять, мінус-брейн. Тому ось так от. Ну що? Ми пострімили годинку, якраз почитали одну... Один розділ. Завтра, може, ще почитаємо, не знаю, бо в мене завтра потрібно на УЗД поїхати. Тому як там з роботою, ще буде, теж хвоє знає. Може, підроблю десь о першій. Може, о другій підроблю на, на, на годинку, на дві. Або на дві, на три. Подивимося. що ми до кого підемо? Є ISP попуск в мене і є Тайтаке. Хто є у вас якісь може ще менш популярні стрімери, яким ви довіряєте, які не ригають, в не, них немає регани в чаті, якісь поважні люди? Яких я ще можу не зустрічав? До кого ви б хотіли піти в рейд? Зараз ніхто не стремить, отожбо. Що, підемо до Піпуска? Та, бувай, Бородань, іхтіологист, погнали тобі до Піпуска. айс пеппе опуск пишемо глядачи не рейдеры після розчы чі ловки розчы ловки не, розчы ловки ти там, мм. Я їх вже розім'яв. І що ми їбанемо? Бенимо мій смачок якийсь е безкоштовний. Такий хуяк. Кого немає, можете будь-який смайлік, єбануть? Цей повинен наче бути безкоштовний, він як провітальний. Чи це саме мій? Не знаю. Чи можете такий, єбануть? Як вам заманеться? Тому дякую всім, що були. Дякую, що послухали зі мною, почитали зі мною. Це твій. Ні, розумієш, це мій. Я маю на увазі, чи він є в безкоштовних, типа не підписаним бути, коли. Ну, бо, може, хтось не, не може отримати сабу, САБ-ачку. Так не працює. Ну, блядь. Тоді, мабуть... Ах, все.